Destruction, destruction, destruction, destruction, we'll Välkommen till Självkast! Jag heter Erik. Ja, kom. Så tack för att du har Jag är Oskar, tja. Då är det Oskar. Ja. Hej. Jag är Jens. Halle Jens. Kära lyssnare. jag <laughs> oh, uh, var en skakligt Det var länge sedan vi satt, vi tre. Ja, ja det var väl tre veckor sedan. Va? Ja, det måste det vara. Uh, Mer tre veckor sedan. Ja. Jag vet inte, det var när vi... Det var stalkingavsnittet, tror jag. Då, det var det? Fulltid. Nej, nej det var, när du var jättebakis. Återigen, när var det? <laughs> Okej, okay, um, det var under din vita period, i uh, ja. så du kom dit och bara ja, såg ut som... Ja, jo, ja. Om man googla det bakis Så kommer ja. en bild på dig <laughs> Den det nya versionen av att Det här som körde i Simpsons för, I början av säsongerna Typ som två eller tre när eh, Om man slår upp stupid ja, I en ordbok så kommer det upp en bild på dig Ordböcker finns inte längre Nu är det, nu är det en app Jo <laughs> just det, no, ah, jo, just det då ja, Vi eh, En vänt till mig hade fått tag på lite för mycket Botken. ja just det. Jag minns du såg det där typisk bakis som jag du såg en fälliga bakis som jag var, du såg, du såg bakis som jag var uh, framis nej men <laughs> men det här jag, jag var inte alls på jag såg hur du mådde det var liksom det där typiska när man har så bakis att man typ man kanske inte gärna vill tillbrapa eller njuta man vågar inte verkligen man vet inte vad som ens kan hända man vet inte hur kroppen, kroppen inte alls mår nu så att man kan liksom exempelvis att du inte sa fisa lyser med sin frånvaro. <laughs> för jag vet att det var det du egentligen. Nej, det är, nej, jag menar den nya eller vad som helst, vad som helst med kroppen. Ja, okay. Men allting är liksom. Man att... vågar inte göra någonting. För måste vara så typ annars typ i, om, du, om du behöver <laughs> göra det men. <laughs> om alltså ge, ge hälsan. Men nu är vi här igen Och Nu är vi nykter allihopa. Eller mm. jag tror jag igen Jag vet inte om du. Jag vet, jag var inte speciellt. Jag det är okej morse. Ja. Det var typ jättetittigt. nej, jag var inte. jag körde taxi in Så jag är ganska bakis. <laughs> Just det, du har påbörjat ett nytt ny kapitel i ditt liv Ja Taxi-Oscar Till The Oscar-mobil Ja, Taxi-Oscar Så hur då det Ja, precis som man kanske jag vet inte, jag, jag vet inte om har du Det är mycket mer än någon av våra fans Åkman men vem vet Det är rent sannolikt Eller en av de två som vi har som Jag tror nog att jag har gjort Jag har nog gjort runt hundra körningar nu Så det är Man kan nog se det i alla fall Kallas det kallas snäppet över promille Ingen aning Den är i alla fall no. <laughs> man, Om man sätter din decimal så kan man nog se Hur stor del av Sveriges befolkning har kört Okej okay. yes. nu, nu kan det bara gå uppåt Det kan det gå neråt Du, det kan, gå neråt. du, du kan inte köra mindre än vad du redan gjort Jo Du har haft hundra körningar sorry. Ja du kan, så, Det är inte så att du kan göra någonting du kan, Det är inte så att du kommer ha en dålig kväll imorgon Hövligtvis har du bara kört 99 Nej. Så på det sättet kan du inte gå neråt. Du kan okay. ju. Så ja, du menar, ja, ja. Du kan inte få färre körningar. Du kan direkt, då kan det rätt att du bort körningar du redan haft. Om jag inte gör något väldigt, väldigt dumt. Men då vill köring... liksom mörklägga att jag ens har jobbat på det Fast Då är det ändå hänt. Ja, men inte officiellt. Alltså, <laughs> så så, jag, så... Jag, jag planerar jag igen för liksom, när det är bort dig. Ja, så, till den nivån de så här kommer göra cover-up på vad du har funnits ut taget. Så får du bli en sån här, Typ så här, som en renegade Som en taxigrafisk Du åker runt så du en här Rogue taxidriver mm, Du skaffar en, en samisk GTA. kompis ja. Det är typ det roligaste mm. ja, Jag kör taxi-GTA ja. Det var det som inspirerade mig bland annat ja, Till nej. att börja köra Sa du det här i intervjun? Nej Vad sa du då? E och jag sa inte den andra anledningen heller Det är taxi driver filmen. Ja. ja Nej det är fan e e Tur det Ja Det är nog ingen bra Mm. Nej men om jag blir så här Renegade Då ska jag mig en kompis som är väldigt vis och, och är sama. För det är ju motsvarigheten till Native Americans här i ja, Sverige uh -huh. trots, att, trots att de inte är Native ah, whatever. Ja whatever eh, Vad han heter L för jag menar, men, Vad heter han i Renegade? Han heter Bobby Sixkiller Bobby Sixkiller <laughs> Ja. Med hockeyfrilla <laughs> Ja men det var 80-talet, eller? Nej, -talet. jag tror inte man ska skylla på det Alltså det var då. De... <laughs> <laughs> det är ingen ursäkt <laughs> Alltså jag tror ändå vi var inne i Ja, alltså Sent 90-tal, tror jag Vad jag tror det. Oj Men sent menar jag liksom Vi kanske snackar 96 Men ändå liksom Sista halva 90-talet Den halvan som inte är Jätte grunge helt Yes mm. Mm. Han var inte grunge alltså Han, var heter han? Vincent Black Vincent Black Just men det är, är så kul Han heter ju egentligen Reno Range. När han skulle gå undercover och så försvinna iväg, lite off the grid, så skulle han välja så tog tog det väldigt skitet namn Vincent Black. Där står han. Jag vet inte om du har sett den här scenen. Nej, jag är helt låst Det är som. Har du satt på sexan på en vardag någon gång när du antingen bakus eller sjuk och är hemma från jobb skolan, klockan typ efter lunch precis? Nej. alltså... det är renegade. Han de är det är med, med en, yeah. enda, ja det skulle ha varit mycket vara än Gid också. Han är ju. Uh, det är liksom uh, med den stor, alltså, en av, en av vår tid, stora, även vårt tids stora skådespelare men vissa alla De Niro det brukar vara så att folk bara säger De Niro, um, då, så, Anthony Hopkins <skrattar> kanske, kanske, kanske typ säger det låter så du på att säga Elton John. Nej det är inte så liksom när man säger de stora namnen De Niro, Anthony Hopkins, Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas är hans spelare ah. <laughs> Lorenzo Lamas är det Alltså Whatsapp med den här snubben och namn <laughs> Det är nästan okay. okej Det är kanske är därför han roligt. Ja, Han skulle kunna spela sig själv och liksom, oh. fortfarande att cool Lorenzo Lamas, ja, just det Han står med Z va? Åh oh, yes <laughs> Jag träffade honom ja, uh, ju på... och jag, jag, jag fick en bild, en bild senare till min här Amanda Som är väldigt stor fan av honom ja. Och han såg lite förvånad ut men Jag sa, there is my friend Amanda, är a big fan of yours han sa inte också... Är han det på riktigt? Ja, absolut han, han sa inte, really? Men man sa <laughs> att det var lite det som man skulle bli <laughs> <laughs> uh. Det är som den där bilden uh... <clears throat> ja, Jag tror att han fick liksom lite samma reaktion som Jack Nicholson fick När uh, någon kom fram med en bild på Heath Ledgers Joker till honom Och bad någon signera uh, alltså. <laughs> uh, Har du sett det, det är Jag vet inte vad han menar riktigt men det är någonting som... Uh, det är någon intervju... Inte, ingen intervju riktigt. Det är någon bara mobilkama mobilkamera som träffade på Jack Nicholson precis sett att Hitler dog. Ja. Frågade om han hade hört om det här. Han hade, inte, han hade inte hört det. Jag förstår att han får reda på det. Ja, då säger han så här... Well, I warned him. What? Ja, det vet inte vad jag menar. <laughs> Vi snackade nu igår. Vet du, Fattade det? han att han var död på riktigt då? Jag tror det. Vad ska <laughs> Well, i wonligt. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja Vi borde ha fröman, han kan säkert göra. Den skulle kunna göra jättebra. Jack Nicholson, han, han, Det är väldigt tydligt när ja. man imiterar honom i alla fall. Ja, ja, jo. Men, uh, han är distinkt. Jag Famous Words. Jag tror, säger, word, jag tror vi nämnde. Okej, okay, om vi säger det här, det är kul, cool, för där jag, vi snackar lite om det igår. Men uh, det är kul cool med folk säger: Last words i livet. Alltså. Famous Last Words. Ja. What are you gonna do? Shoot me in the back of the head? Alltså, I'm going <laughs> to the theater. <laughs> uh, typ uh, jag, jag ska säga, om jag säger Jag kommer att säga så dåligt, så får du gissa vem det är Don't worry, they usually don't swim backwards Är <laughs> det är en verklig person? Eller ja. det är det Samuel Jackson nej, nej, nej, nej, det här är en riktig person <laughs> En riktig person Don't worry, they don't <laughs> They usually don't swim backwards <laughs> Kan det vara han i uh... Nej om några nya jag säger jag kan inte förkänna Sarens bitning om jag kunde göra Ja oh, alltså ja. Ja, korrekt han det. Ja, <laughs> steamowern, steamowern just det. det var så. Jag tycker så här fantastiskt säger du. Ja, uh, det är jätte så jag vet inte varför det var kul men det var så men det han, han dog do... han, han, just... han dog som han levde med djur med djur i hjärtat. Ja, yeah. oh there you go. Nu kommer hans fru och <laughs> så vet jag hur var. Han måna liksom där till svenskt. Ja. Ehm um, det, där, det, är inte, alltså det är inte mitt skämt så jag såg det på internet Okej, okay, Så det är lugnt uh, Jag tycker det är jätteintressant Alltså jag tycker att De visar fortfarande Crocodile Hunter Ungefär den tiden jag brukar vara bakis Nej, bakis mm. den, var, den tiden jag är lite Jag kan inte sova men jag vill inte riktigt göra det Är du automatiskt bakis när du hör en avsorensisk accent nu? Nej <laughs> Okej okay. uh, uh, Dock får jag ångest och vill få för, för mig att börja städa Varje gång jag hör låten Hey June, The Beatles Oh. Ja, det, var, det var sista det var alltid, Oredan brukade alltid köra den sista låt på Gull när vi jobbade. Mm. Så varje gång där så, ja, oh, jag måste köra ut folk och börja Get out of my pub! Ja, uh, <laughs> nej, men jag tycker, jag vet inte, det känns så weir att du på den här krokodilhunter-grejen nu, när man vet hur det gick från. Honom. Mm. Mm. Jag säger, oh, don't try this at home. Nej, precis. Seriously. <laughs> han, han gör så jävla kirkiga saker, jag är förvånad där jag gick åt helvete efter ett tag. Ja. Typ här, här är världens farligaste jävla whatever Jag, ska, jag, jag går fram och bråkar lite med henne Och stoppar min huvud huvudet i munnen på henne Och kollar vad som händer mm. <laughs> För att det behöver jag göra för att kunna då? <laughs> måste tjäna pengar Sälja tv Ja jag vet inte Men det var ju Det var en som berättade om Det var någon FedEx-reklam Där var med mm. De blev biten av till världens ytterligaste Och hela grejen gick ut på Om FedEx om, Alltså om de, om de hade skickat motgiftet med FedEx Hade kommit fram snabbare än vad de Va? Ja. Vet blev Steve Irwin biten av någon? Ja, på. Det de har inte det då uppmärkt. Nej, okej. Okay, alltså. Men hela grejen gick upp på att det skulle <laughs> Dog han i reklamen? Nej, jag trodde. Jag vet inte, hur det är. Jag fick bara höra om den. <laughs> uh, han dog, det var ju när jag Stingray som hade... Ja, jag vet. Det är jätteweird, alltså, man tycker inte det. Udda djur och, alltså Med tanke på alla andra stora läskiga djur liksom. ja. Jo man kan ju tycka det, det är, alltså, Krokodiler och så De har jävla moment i sig Men jag undrar om det är såhär Jag vet inte Nej, men fan, gjorde, alltså, Vissa av det där förstår jag är ju liksom, saken behövde göra de behövde, säga, när man behövde, Ibland behövde fånga in någon sån här I, alltså, i, på, i själva, hans djurpark då liksom. Han hade en egen djurpark ja. va? Typ så ja, de behöver kolla på den här krokodilen, så whatever, för den mår dåligt, fine. Men bara rent såhär, nu så jag går... måste brotta ner ja, men så, så bara allmänt, men jag går nu och brottas, för det kan vara kul. Så sen är förvånad, folk förvånade att det var en duel i slutet. det är jättedumt. Uh, ja... Men uh, ja han är död. <laughs> ja, när var han död egentligen? då? det uh, måste vara massor, vet inte, vet, du, vet du det ens? Tusen... Sex, nej jag vet inte. Så länge sedan. Det kan vara så länge sedan, huh. Uh, know, so on, uh, yeah. Jag vet inte, Så han... Jo, jag har sett hans program en gång när jag lagade mat. Uh, det Crikey, was... mate. Yeah. <laughs> Crikey, bryr me. Crikey, she's big. <laughs> ja. Crikey, my heart. Ja, det är så Nåja, ja. så det, ska, alltså det är kul så att vi väldigt... Ja, nu går vi av Michael Jackson. Ja, det är en bättre betrodd. <laughs> Men det är kul att se även en sådan som är dödlig typ så hälter så ni i det stället. Eller måste ska vi, ska vi? Ja, nu måste jag kolla det bara för jag, jag vill veta hur det går. Det går lite längre bak. Vi kör Lane Steely istället nånsin. Uh, Skulle vi? Vi har, har du någon Lane Steely själv på laget? Men med det? Uh, så, ser, så, så, ni sången, ni sången i Alice in Chains. Just det. Ja. Backslip och Alice in Chains. Alltså, det är väl lite roligt. Uh, för ett tag när han körde... Um, han hade Dreads... Har han Dreads? Att det, jag, nej, men i tag... Nej, förlåt. I hade han... Jag hade han ett tag också. Men han hade ju... Uh, Såhär pip... Uh, alltså, pip skägg. Och lite mustasch Med backslick i något så här ah, som Ja, som. men det är ju den klassiska luken han, han ser ut som... Ben Kingsley gjorde i... Uh, I uh, Iron Yandy. Man 3. Iron Man 3, <laughs> ja. Inte Gandi Okej, okay, du hade helt rätt. Han dog 2006. Ja, ah, jag kan... Yeah. yeah. Steven Robert Irwin... Okej, Ser eh, något intressant. Inte ingenting direkt, alltså. Jag Det kan kolla på inte. <laughs> det är inte vad folk kollar själva, fan. Vi kan men, sitta och titta i mobilerna helt själva när ja, liksom. jag, <laughs> ja. jag tycker vi är så här, vi borde göra en Slick. word word funktionering <laughs> någon <laughs> <video>. <laughs> i, i, i sändningen, Och så det tyst och bara knappa. Ja, och sen kan vi skriva ut loggarna därifrån och publicera på hemsidan oh, och så så bara, Ja här, ni får utläsa vad ni vill från de här orden som vi har lagt. <laughs> Bestäm storyn själv. Så säger man när man vill. Jag måste, måste rulla spelets namn när man vill. <laughs> <laughs> det är så här Harmony Brothers tror eller hur? Marshall ja. i mother har en grej han är, han är väldigt dålig vinnare. Han, han, alltså, Jatsi, måste man rola Jatsi när han vinner? Mm. Nej, måste man inte. Man ska väl rola Jatsi, men får Jatsi va? Nej, Jatsi, det är ju... Alltså det är när man får Exakt man ska ju säga jatsi stycken av någonting. Man ska ju säga jatsi då. Ska man säga fem. jatsi fem. Han känner jatsi alltså oh, det, fem, man, ska... <laughs> man ska ju säga jatsi då eller? Ja. Men, men det finns alltså, men, alltså... men det är typ bingo. Ja. Man jag tror att det är Var kommer jatsi från? Vad är väl förvisar man det är så poäng. Poängen är i dag att där killen är väldigt dålig vinnare och, men han har sett den så att, i, spelet så måste han göra så när han vinner föråla han vad spelet heter. Det kan ses så. Klart. Det skulle lätt. Rationellt. lätt. Det är svårt då. Att... Hur gör man det? Man kan berätta om det. Jag lätt. Det är precis som det skulle lätt bara att de använda den automatisk fickisen. Ja, ah, mm. ja då. Ja, ah. så det, den som Men det är alltså det är lika många kulor i loppet. Alltså i magasinet och sådär. Så, men, så den, som, den som kör först vinner helt enkelt inte? Nej. Om, om man inte har väldans tur med att det är en dålig liksom, patron eller något sånt där. Men då, det det kan vara att... en död. Man kan ju inte räkna. det är, Skulle man ju kika, kunna... Jag menar, det är ju Polsk, skulle du ändå. Så, då får man väl utgå från att ammunitionen är Polsk också. Kanske. Uh, jag vet inte om vi... Har vi några polska... Jag tror inte vi har. Skitsamma. Inga polska vänner. Eller lyssnare, jag tänker. Men inte vänner, jag inte, tittar. Jag beror andra. Nu ska vi driva med en annan land. <laughs> Kortfattat, för, för, för exakt en vecka sedan. Ja, oh, just det. All right, så so, jag, jag var satt hemma. Min far hade varit i Paris. Mm. Uh, med några vänner. Han uh, ska komma hem framåt kvällen. Jag kommer hem runt ett, så han borde varit hemma en timme innan mig. Så whatever, they kan ju... En sak var lite försenade säkert, det är nog, jag var inte oro, orolig direkt. men vän tar hon ringer mig och säger uh, Hej, jag är det, bla, bla bla. jag tänker inte säga hennes namn. Um, ja, din far började må väldigt, väldigt dåligt på planet så då han vi plockas av innan vi lyfte och han fick åka till akuten i Paris med ambulans. Oj, uh, så, oh, oj så, hur var det? Jag, när vi var magen, han började spy massa massa, han mådde väldigt dåligt. Uh, Okej, okay. uh, vart, vart, vart, vart, vart ligger han då? Uh, ah, jag vet inte. Okej. Okay. Så, så Människan tog det på någon info Det var mer så här Någonstans i Paris Som är en ganska liten stad som du säkert vet Så det var liksom Det ah, är ganska lätt att hitta. <laughs> uh, så finns han Så att, uh, jag vet inte exakt varför är det där uh, Men det löser sig så att, fuck you Så här kom igen alltså, lite mer info det varit jävligt yeah, nice um, Så att uh, jag försökte ringa hotellet då När han skulle ah. Efter någon timme där var, där var liksom natten till Där var liksom en två morgon eller något. jag mm. Problemet var att jag Att jag glömde slå en Jag slog en nolla för lite Så istället för Paris Tror fick Göteborg någonstans <laughs> Alltså någonstans Men jag ringde, jag ringde dagen efter igen Den killen var inte glad För jag hade ringt till natten Och bara så Fan det var problemet Är mm. uh, snart? Ja, du kom till Göteborg alltså? Ja Hur fan går det till? Ja, men jag tror det är samma rykte Jag vet inte var Göteborg Men det lät Göteborg Göteborg har Någon 31 Någon Tjatå. Ah och Frankrike och plus uh, ja, ett Jag har jag mm. det då ja. Om någon vet så, <laughs> jättebra. Uh, då vet ni det. Um, så dagen efter fick jag börja processen Jag ringa runt och söka för på dem bara. Uh, det var inte helt lätt. Uh, för jag hade ingen info Jag, hade, jag, vet, jag visste flygplatsen och hotellet. Mm. Och jag, kunde uttala, jag kunde inte uttala, jag kunde inte någon av de här ställen. Mm. Uh, så jag ringer första flygplatsen och, och jag började prata med någon och hon, en kille han vill inte han, han, han, han får inte lämna ut hur som helst för att, det, för att det förstår jag väl inte Men Han, så han äh, sa att jag borde ringa själva läkaren på sjukhuset äh, på flygplatsen. Så vi kopplade dit. Jag pratade med en. Äh, oh, det det hände det här hände varje gång jag ringde. Varje, av typ de här tio samtalningar jag, jag, jag ringde så var en ändå någon som inte var så där. Och det inledes allt så. Här. så bara, någon, de svarar, de säger någonting jag inte riktigt hör. Jag säger "Hello, I'm, my name is Erik, I'm calling from Sweden." Jag uh, "Ja, yeah, bonjour, you wanna... uh, sorry, I don't speak French. Och så man alltid där. Och sen fortsätter på franska lite till. Det måste det. För ni vet som att låt jag jag kan I egentligen, glömde av det bara. jag dum i huvudet för jag pratar dem högre då. Nej, de bara de snabbare. Jag roades jag var så jag var så jättetrött jag var såhär, och jag har kämpat så jag var så jätterolig så jag bara det var äh, äh, det var teoretiskt samtal nu vi på nu. och jag fick tal på rätt ställe trodde jag om så jag pratade det var samma sak där Bonjour, bara sorry don't speak for äh, hela hela den biten, vi är inne där hon bablar på jag försöker jag pratar där liksom, så Standard games, jag, jag Jag tycker, jag brukar alltid du Med min mamma när hon gör så Just när man, man pratar med någon Som inte kan engelska så bra Att man ska till och med Prata högre och långsamt Det hjälper till <laughs> uh, Vilket jag gjorde Jag, jag kommer kom ihåg mig själv Att jag, jag faktiskt att och gjorde så Och Hon försökte liksom Totalt att Låsa som inte Hajde pissa vad jag sa mm. Tills vi uh, kom till uh, Efter att prata med henne I två minuter Jag bara so nice, My is in hospital uh, He's somewhere there I, uh, blah, blah. Så avbryter hon helt plötsligt Och säger And uh, why are you calling me? <laughs> <går> <går> så här <går> alltså, sen Ett tag så blev jag kopplad till rätt människa Fick rätt sjukhus, trodde jag För visa grund av vissa omöjligt, alltså, grej, Alla ställen man ringer från i Frankrike man, man, Oavsett var det är När de svarar i telefon, det låter inte som att man ringer till sjukhus Det låter som du ringer till någon hemmafest Ja <går> Så här <går> <går> <går> <går> det var Inte riktigt så, men nästan Och, Ett tag där tänkte jag så här, När jag inte visste vart han var och inte, nej, det var omöjligt för att ta på sjukhuset. Jag tänkte, fuck, det här kommer bli som filmen Taken. Jag kunde inte få åka ner dit. Och jag kommer bli ny som vi inte bra på någonting. Jag, jag har ingen special set, jag är ingen italienare. Vad ska jag göra? <laughs> Men jag fick till slut, jag kopplade till sjukhuset. Och det här var faktiskt up De hade pausmusik. Och jag skojar ju inte, det var. Vilken? Går jag från ni på nema? Ja, ah, mm. ah. det, så det fanns, så är hismusik låten. Men någon så här franskrum, eller fannsk säg så sjovt. De hade kabraten på fransk, helt enkelt. Yes. Som blev det kopplat till akut uh, motoringen. Ja. Ah. Det var mer passmusik, och det snad att det var så, så jässiga, jag säger akorde, väldigt så här laideback och grovit mänging ah. med men väldigt mörk och lön, så här chokladig stämmer nästan som var det så här sjönligt så här. Ja, -voza, voza, ah. så ville vi mm. så att få så här flö. Här jätteverd, hur det här är <laughs> Man väntar sig nästa och säger Ja, your family is in the hospital All the way to look on the bright side of life Alltså franska Allt all, all <laughs> låter lite såhär, som ett såhär, snuskigt skämt Alltså så, ja, alla försöker ragga på den, All musik som uh, Nej men det var så slut fick jag tag på uh, Alltså alla alla, alla alla vi pratade med på sjukhuset Var ju för förutom en manager. Som jag fick det på sen var liksom Chefer i stället mm. som jag pratade med Klicka hans mobilnummer så vi pratade några gånger Och han gick så, han litade upp min farsa Och att hon lånade hon låna hans mobil för att kunna ringa hem Så vi visste att allt var okej okay. ja. Så det var ju snällt Men det, liksom, det var tre timmar av mitt liv jag spenderade på liksom, så, Sorry, de speak French <laughs> Och mina tre fraser <laughs> Längsta meningen du sagt <laughs> Ja, alltså, jag, jag, tror, jag tror mina fraser jag kunde på franska ja. som, som vi sa innan, jag kan inte ens säga Lady Marmalade Texan kan jag inte göra till jag tror Jättevärtom, alltså, det var nog tur att du inte pratade om franska Om jag hade blivit utsatt för det Då hade jag nog faktiskt försökt prata franska och då hade jag förmodligen inte alls kommit någon vart Vad kan du på franska? Eh, det beror på mycket jag Okej, okay, du brukar <laughs> lite kaffe, vad kan du nu? Inte så mycket, men jag har pluggat franska i sex år Okej, okay. så du, du alltså är vastbordet så du är inte egentligen nästan lämpad för att liksom Om det här skulle hända uh, Okej, okay. säg att vi är på turné i Frankrike Jens Hammarskjö så jag vet ni vart Jens är då, då är det bättre du ringer än jag om man absolut måste prata franska så ja Men om, om eh, du jag menar it? inte att jag pratar särskilt bra Ja, ah, då <laughs> Så går det ju yeah. På riktigt, det, då går det faktiskt bra, tror jag Men uh, typ, om jag skulle säga, hej um, Okej, okay, du, du ska säga det här jag, jag, jag är franska Jag tänker inte försöka säga nej, Prata franska nu i uh -huh. sändning Varför inte det? Därför att jag vågar inte uh -huh. Jag har dålig självtjänst But why? <laughs> why are uh, you And why are this? you calling <laughs> <laughs> det är ganska jävla människor Det var jätteligaste ja. var... Men det var ju i... Paris va? ja. Ja. Det ja, de var också så här Flygplatsen kunde jag knappt uttala uh, Du körde va... Nej det var inte det kan jag uttala jag är det den andra? Aureli Aureli Aureli I don't think Aureli, Aureli or, or Orly till orly. en med det kommer Hello, I am my father I don't think Aureli Vad va, vad Vad är Why are you... Why are you calling? Men jag för det var säger, men till den fick jag Tips. Det här blev ännu mer förbannat För efter att jag gjort allt det där, då var så att man bra allt att lösa sig. Så det är ingen av min färs polar. Han ligger på det här sjukhuset, är, ja i stort sett. Ja. Och tipsar, ja men du vet bara så du vet, ja men så kör jag till Hugo han pratar inte riktigt så där men det är så jag för det är. Ja. Kör till Hugo nu men jag har hugåg. med min mig Ja bara så vet jag, du, du har mitt nummer nu. Jag, jag är kvar i Paris så att om du behöver någonting, alltså du vill till säga jag kan ju det bara ringa alltså. Bra. Varför, varför sa du det över liksom kväll? Ja, det var timmar sen. Då hade du kunnat be dig göra allt där mm. från Paris. Lite lättare än jag ska prata med liksom så här eh äh, sån fucking alla sina vänner. Mm. Jag gillar att man måste ha själv från Sverige. Ah, äh, fucking hell. Alltså jag, jag blev det var så jätte det var jätteroligt. Under tiden jag satt och du med med där Fåniga jävla jazzmusikernivån, så jag såg ett osäkert likeet. En pojkeknä var i Paris och typ såg jag hade lagt en bild hon ler och hon står med sin pojkvän så så var ni i Paris och jag var så jag höll på att titta. Okej, jag höll på bara så får styggbild. Bara så fuck gälla Paris drar helvetet Jag kände det så fenser. Jag kände det men jag såg att du var helt helt bara helt Men jag var jätte sur på bara så läser ut allting. Ska, ska vi åka till Paris någon Nej. gång och Och, och, och raida <laughs> Nej och, och raida liksom raida, Ja men jag träffade några svenskar nere i Berlin okay. Och då, det var enda gången jag faktiskt har Riktigt skäms över att den nationaliteten med dem ja. eh, De var jättedryga Och eh, Låt <laughs> på väg hem från en eh, klubb Vi råkade gå samtidigt eh, Och eh, det var ungefär Typ som jag föreställde med 30-åriga kriget det var liksom Alla butiker var stängda Men <laughs> Jag kommer speciellt ihåg En kiosk En sån här turkkiosk Som var i I Berlin där <laughs> Sådana där svenskarna gick och Började banka på så här oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Så man gör Ja men du vet den svenska nationalsången oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> Och så, så, så såg man liksom på våningar för Tittade ägaren ut I typ så här pyjaman Som började skrika saker And the why, are you alltså, why are you here? And the why are you reading? <laughs> Nej men det, alltså det, det såg så himla eh, klyschigt ut Men det var, ja. det var väldigt jobbigt faktiskt För vi var tvungna att gå lite snabbare Så vi skulle ja. hamna långt framför oss Så att folk förstod att vi är inte med dem där Vi, okay. vi är från Stockholm, vi är inte från Göteborg <laughs> Typ <laughs> Alltså jag beror på det här han, det är Som du sa svenska nationalsagen Mm du när det som alltid man hör alltid på fotbollsmatchen där, oh, way, way, way, way. Den... Den spanska? Ja, är det någon är det, är det spansk ja? Jag vet inte alltså. jag, hörde, jag tycker att man hör det överallt när det är någon fotboll ja ja men det är väl det är som Seven Nation Army Den... den för det är ingen för... nationalsång, det, det, det, det är en white strike-låt Ja, på samma sätt som Ole Ole är en white trash-låt All right Men hur jävla white trash kan det vara om det är... Det är väl lite white trash, det är väl... Den är trashig i alla fall All right. nej, Jag, så, jag <går> bara associerar det med så här, fulla fotbollsmänniskor Ja, trashig um, <gård> Det där får du nog sensorera <gård> Nej, då, det, där, det var okej okay. okay. var, <gård> Vad kommer de göra? Okay. De, de är fulla fotbollsmänniskor Det här okay. är liksom samma sorts människor som slår sönder fönster på råsen och kissar ner ifrån dem ja. Eller i och för sig, det är engelsmän det, det, det fick det lära mig väldigt fort Att Allt gick mycket bättre Om man ska, man, ska man ska prata engelska i Paris Nämn fort som fan att du inte är från England Uh -huh. <laughs> få in, få, liksom, bara få in det i samtalet. Uh, uh, så är det mycket trevligare. Och med mycket trevlig menar de är... Inte jätte... Alltså, de, de är fortfarande skitstövlar men de är alltså lite bättre bara. <laughs> och så här, jag, har träffat mm, jag har träffat franska människor som är jättetrevliga. Uh, jag menar... Uh, okay, säkert hela tre stycken. Och jag har träffat fyra människor. Mm. Mm. Mm. Ja, ja, ja, ja. Men, jag har varit fränkiga. Ja, jag har varit fränkiga. Men... Jag lyckas liksom hitta någon typ så här... Tio olika, de tio skitsövlarna liksom, som jobbar inom medicinbranschen i Paris, för de, de <laughs> Ja det var kul det var Ja då. men det är receptionisterna på liksom ett sjukhus De kanske inte är så glada Nej men det, det, som, det förra roliga var liksom, hur det lät som typ, När man ringde liksom Det, var, liksom, det lät inte som sjukhus, det lät som att och Det lät som att det var alla, kul, det lät som att det var en fest Ja liksom. <håh> hade det ja. <håh> Vilken dag var det så? Uh, det var i måndags Ja ah, det är ingen fest då Nej men i Paris är ja, alla dagar festtaget They're drinking the drinking the wine. The wine. The wine. The, Le, wine. the, the wine. Le char de gour. Why? are you calling <laughs> We are drinking the wine. <laughs> you are bothering me. Also, uh, I been I mean, seeing the, um, the Simpsons on net. They're on the Itchy and Scratchy world. Uh, the, also, the, them, so they're it up at the end, I believe. So I'm stinging. Enter is going in. Och han, det finns bara en kille som kvar som jobbar i någon fransk snubbe, <laughs> som är jätteupprörd, och så bara... Bara, no, you cannot close! Bara, I need money, my children need the wine! <laughs> <laughs> <laughs> Men det är så hur USA ser alla franska människor. Lite lustigt eftersom jag ser Frankrike som Europa som alltså USA. All right. Är det så? Ja. Hmm. Jag har släkt i... Södra Frankrike. Uh -huh. Så du är Oscar. Jag vet inte, är södra Frankrike kanske Alltså som Frankrike är Europas USA, då borde de, ju södra Frankrike vara Så det är liksom är hillbillies De är inte hillbillies, de är engelsman det Är det någon som motsvarar det hillbillies en är Pappan är amerikan uh, Mamman är engelska Men det måste ju vara, det måste vara mot, om det är södra USA Fast i Frankrike, södra Frankrike, södra USA då, det är samma ah, sort, precis. Så det måste ju vara deras, deras Så road, hillbillies. du och jag, vi är samma <laughs> du förstår det? jag är ingen helbälder. Vet du, du tror att, typ, här, att jag, när jag är borta så bara, åker en från traktor och jagar folk med högaffeln. Du bara inte banjade musik, men ni menar hur? <laughs> <laughs> We don't like them daffodils over here. <laughs> <laughs> Nej, så är det inte. Alltså staden jag, jag hänger mest i, det är en jävla Navy-stad. Det är en massa sådana människor. En Navy-stad? Så typer är sådana typer Det It's Jewish people. Så... Inte, ja, Village People ja, nej. nej, för de lyssnar it's, it's in the Navy Den låten ja mm. Ja, den gamla klassiker uh, Den gamla alltså, tror du någon, Finns det någon som aktivt lyssnar på den Village alltså, People? Ja, men jag menar Men lyssnar menar jag Du menar en sån som liksom Sätter, köper liksom grejer från Hi-Fi-klubben för, för att kunna sitta i sin I sin hem källa lokal Jag menar för, please, people. Meanar, för det är skillnad liksom Det är fest Vi drar på det like, till Village People Vissa gör så Jag gör så Okej Men jag tror att någon sitter liksom såhär här, häll upp så här, ta jag mål så här, så här, drop, på så du själv bara ja yeah. som man gör med en stäppningspil någonting. jag tror inte att folk gör det på samma sätt fantastiskt mm. yeah. <laughs> det här är fan livet <laughs> så här, så här, man, så här, man du man, man, man kanske liksom drar hem en date så Jag men jag droppar lite musik att alltså man sitter och ha musik kväll. droppa men the ja, navy ja just in the navy ja. Är det någon sån här propaganda-låt egentligen? Är den till för att man ska gå med? ja Jag vet inte. Alltså... För det vore ju väldigt kul. ja Med tanke på liksom, Village Peoples-status. Ja, don't, don't ask, don't tell. Ja, uh... typ. Eller don't be- kanske det snarare var på ja. den. Ja, don't be var det snarare på den tiden, men ja. nyss fortfarande. Liksom. Jag vet inte hur det... Här, flottan, vi har inte alls redan tryckt om oss att vara så join oss Join the Navy we're not gay <laughs> <Exactly>. <laughs> det är motsvarigheten till here's gay det är motsvarigheten till det, det, det, det, det vi snackade om när vi snackade om med lawnmower och vad pratade vi om då? Äh, det du sa du liksom såhär, med svenska alkohol ja, Alkoholfri men <laughs> äh, egentligen så join the Navy vi är fast wink wink det finns ja vi är bögfria men uh, vi gillar fudge så att säga <laughs> Har du hört låten? <laughs> jag vet inte hur länge... Vi spelar alla samma melodi här <laughs> Hur, hur... hur ligger team teamplayers till... Hur ligger till... <laughs> till nu tror du? Va? Men Village People? Nej asså alltså, Ja jag tänkte Village People just det, det jag menar Nej jag tänkte just The Navy Den jag... amerikanska? Alltså jag vet för Don't Ask är so. Man får ju Ask Hotel Ja men jag tror fortfarande inte att det är särskilt poppis Det är ju inte uh... världens mest progressiva land, Varken bransch. land och bransch ja, Nej mm. Men jag menar men Jag ska inte bitsa i USA Det finns säkert folk som Nej, så, inte bryr sig om det Det finns säkert men, folk som det alltså, finns det, Garanterat, det är väldigt många människor som bor där Ja men, uh... men jag tror fortfarande Att det är just De här väpnade styrkorna i USA Och poliskåren kanske framförallt ja. eh, eh, Kanske mm. inte helt From, uh, <laughs> I, jag tror att det är väldigt många som Liksom uh, Ger, vill liksom ger intrycket av att vara lite så. Här, Nej jag gillar inte sådana, jag gillar inte bögar Fast om egentligen, alltså det finns säkert många som är gay Som faktiskt like, gör så i fall, bara för att kunna passa in i Den grej ja, säkert. grejen mm. jag USA Okej okay, jag är helt medveten. att Rescue är inte en dokumentär, men det är en tv en om i med Dennis Leary uh, Och alla är sådana här macho och homofob typ, Fast det finns, under seriens gången upptäcker man Det finns tre snubbar som är ju gay som det är en ser med ett budskap ändå också. Budskapet är Jag har ju för sett det Men det låter som att det är en del av stor. Alltså, det är en del av budskapet Ja så alltså han blir ju, ju, ju och mer och mer Så länge ni ser den så blir han ju mer Normal, han slutar slutat dricka Flera gånger Vet du, han slutar dricka? Ett par gånger ja ah. uh, Han blir en bättre far och Han utvecklas som person Han är ju mer tolerant mot sina gaypooler Mm Uh, ja, så det löser sig så jag Tror du 24 skulle göra sig bra på det sättet? Vadå? Med samma upplägg Han slutade dricka och ha ett teoretum hos sina barn och, och, och, Snälla mot, alltså han har aldrig varit elakt mot Och han börjar respektera sina alltså, tror att Om man har några så är inte de Precis, det, det kan vara hur många gör de men, har men, men det är inte relevant, det, det, alltså jag tror aldrig det kommer vara Det har nog aldrig blivit I en det. sån situation, och by the okej okay. okay, vi, vi har typ 10 typ <laughs> timmar på sig innan alla dörr Men förr, bra att du sa det nu Men det, man kanske gör så sådär, för jag vet att när jag var liten jag kan inte komma till exempel på någon gång gånger När jag har jag, jag haft något sånt Alltså någonting när jag gjort någonting Eller framförallt vad jag har gjort i sådana fall Men no, jag vet att min taktik Liksom var väldigt ofta När jag hade gjort någonting som jag inte fick göra Som skulle förmodligen komma fram Till att ha någonting, whatever Då vände sig någonting annat hände Eller det var väldigt stressigt Bara hon nämnde det förbifarten För jag tänkte att det skulle inte vara lika så problem <laughs> <laughs> mm. Så det kanske är, är sådant tänker du Han vet inte Men vad det är, är Nu ska jag säga? <kör> Sänds det på Fox Ja Åh Åh Åh Nej men Alltså nej Du menar uh, 24 Ja precis ja. Uh. Jag tror att uh, Då blir det problematiskt Jag tror att uh, Rescue Me var något Typ såhär HBO Då är det inte alls Lika problematiskt Nej där är de Fan Där. <laughs> <laughs> de är Merry Men hela bunten <laughs> ja. Ja, Jag tänkte på det här Star Trek avsnittet När de hamnar i Robin Hood Eh uh, i am not a merry right. man. Sir Captain, I must object. I am not a merry man. Ja, det får jag. Men jag vet, det var alltid min tid. Jag menar, du ser, det är ju en liten grej. Han är jättemerry det oss. Jag har ja. Jag menar, min syster gjorde hade en liknande taktik när hon gjorde gjort fel, var att alltid springa fram till att antingen min farse eller kanske välfådde ge den en kram. Eh, jag vet då kan de inte bli, då kan de då så sura. Och det hände ett, ett flertal gånger under loppet av typ en månad När jag hälsade på min farmor Att hon råkade utlösa ett larm som min farmor har Så hon har, så här, hon har en pryl runt halsen som kan trycka på en knapp Så i fall hon ramlar någon kan jag trycka på den Då skickar hon mig folk som hjälper henne mm. Min serie lyckades uh, utlösa det här flera gånger uh, bland annat hon det Gjorde mycket dumma saker alltså. Ja, precis, men det fanns ju en så här, Utöver grej hon runt halsen Så fanns även en, en liten en så här, telefonen Och en liten maskin Och man kunde trycka på hjälp på den också mm. vet inte vem som är så korkad min sista uppmåning står Det är en röd knapp Stor röd kan det stå Help Vad kommer hända När trycka trycker på honom Ingen inside Det finns bara ett sätt att du det på Ja men okej fair enough Det var så roligt För jag satt och kollade på tv I samma rum Jag ser att hon framme fram Och kollar på den här Apparaten bredvid precis. Hon trycker på den. Det är bara som fan Pristot springer in kommer mamma in i rummet Hon var precis på väg in i rummet När det hände Min sista trycker på knappen Hennes instinkt Hon visste vad hon skulle göra Springer fram armarna Så här i luften För att göra en kram så, ja, jag vet inte. Tror du det funkar med typ så, mm. um, Ja men säg att man uh, säg att du står Och väntar på bussen någonstans Du behöver pissa som fan Så du pissar bara liksom så. Sen kommer någon på mig och sen ska jag ge dem en kram Ja men det, så så så, det kommer väktare att bli jätteär på dig Så, istället, så du bara så här, bara Spriger ge igenom en kram, tror du det hjälper Det låter på mig att stoppa stoppat in den eller inte Ja, tror inte det kommer, jag, jag tror ändå att kommer säkert var de kommer att vara lite så här cranky, tror jag. Kanske. Eller jag vet inte. Men vi, om vi tar det snabbt längre, du mördade någon. Polisen kommer in i din lägenhet. Du har haft det gällde, Det ligger typ kurlik där. det tror jag att vi med kram. Ja, det skulle funka, tror jag. <laughs> det är som, eller Det skulle funka tror jag. Ja, snarare. för alltså, Då då, jag menar, då sjunker jag i alla fall i misstänkthet. Liksom. Uh... Lite grann, men vem skulle ge en kram? Det är, då ger ju intrycket av att jag är såhär, under chock. Eller något sånt där. Åh, oh, det är en massa döningar här inne. Hjälp mig, hjälp mig. Jag ska bara gå hitåt ett tag. Sen försvinner jag. Ja. Chazam. Chazam. Vi pratade om honom igår. Det är en surpjälte. Vad ser du? Chazam är en surpjälte. Va? Yes. Det är, det? det är en DC Comics hjälte. Jag, jag, jag, jag kan ingenting om honom utöver att han är egentligen en liten pojke bara. Men när han säger Chazam så blir han liksom som är. Chazam. Det var kul. För att han bara antog att killen var svart. Ja. Shazam Ja, det låter ju <laughs> Kaj. svart, Nej, det inte svart. <laughs> Shazam <laughs> Jättefint Ja, det var, det, var, det var kul igår Synd att du, eller där, du hade du hade död och suttit där och bara varit sur Men det var <laughs> och så, Du hade nog suttit mest där och varit sur fall du hade varit med igår Men därför tänkte jag det var bra att de får två av sin De får den här är lite mindre nördligt än det som vi släppte i morse Ja, du släpptes i morse? Ja Alltså igår morse um, Ja, det blev så i det här ja, ja, ja. Jag måste säga Hur långt var En då? 20 Ja det var ju jättelångt jag. Ja I ja. så alltså, fall Jag måste säga Jag vill erkänna en sak för alla Det var så att jag skrev i natten Att vi hade tekniska problem Men jag kunde inte lägga ut avsnittet Jag ville sova nästa Jag var så <laughs> Det är väl ett tekniskt sätt I turin problem. så är det tekniskt problem mm. Sen det som, var, det som hände i morse Var ju tekniskt problem Det var att jag inte fick Min dator att funka Men så det löste sig. Så att Nu är vi här så det är fint Det är tur det Ja det är fint Nu det 38. 8 ah, ja, mm. vi gör tid att börja för dem. Va? En puss mm. En puss? Nej, inte en puss Jo, en puss <laughs> In the Navy <laughs> Då är vi tillbaks Efter rökpaus och kakpaus för Oscar mm, Den är inte slut än Men du påbörjade den under pausen Jag har påbörjat den nu Det har kommit sånt ju Det var ett mm. start Kör du om spelet ljud då? Mm -hmm. Nej, extra lite Nej, inte Nej. Är det är peng. Peng, peng oh. äh, men man klickar på start i början. Ja, det är det också. Du borde ha mer sånt i världen. Mm -hmm. det, här, det finns jag Ja, jag kan det där. Ja, mm. Kan mm. Det är bara, bara sånt jag spelar. Jag, menar, alltså, jag spelar bara de gamla grejerna. Jag inte med dem nya. Allting är komplicerat, jag förstår ingenting. Ja, jag hade ett LAN i helgen om vi spelade 1897. Va? Vi satt, jag och en kompis Två kompisar, satt och lånade spel spel Från 1997 i ja. 12 timmar Och har vi spelat? Yeah, Heroes som Magic 3 Åh, oh, det är bra grej Riktigt bra grej, Jag håller fortfarande Det är inte så modernt jag jag, jag blir ja. Nej okej, senast jag... Nej, nu köpte jag ett spel i och för sig Men innan dess var det typ 2005 jag köpte ett spel senast mm. Oj Alltså inte alls för komplicerat, jag orkar inte <laughs> Jag menar, alltså den här, jag, jag, Allt ser jättebökigt ut Och jag kan ta det, så här, hur lång tid som helst Jag vet inte, jag vill bara kunna ja, just... Fast så alltså, många av de här äldre spelarna är bra mycket mer kan än En Call of Duty typ, exempelvis Ja, det spela Call of Duty jag jag, man, där. Du alltså, jag, har missat jag, jag, kom... någonting direkt Jag kommer att spela dem typ tio år säkert Inte så jättemycket Alltså det är liksom som uh, Har du sett filmen Green Berets? Ja Med uh, uh, John Wayne Aha. Det är typ motsvarigheten idag det är ingen jättebra film och den är typ bara till för ett syfte. Nej, ja, ja, men det är okej, nej men Jag, vet jag, jag ligger efter med efter så jag kommer säkert upptäcka det. Lite hinna på det liksom det 2045. 2000... Nej, jag mer, det är inte mer 2023 2003 eller då Om tio år. Nej, ja, det är inte så himla långt. Ja, om tio år så. Det är ganska långt. Ja, jag vet inte Jag tycker alltid Allt är komplicerat nu för tiden På min tid så... Det var bättre för mm. ja, Vissa saker var nog det Inte allt Det där hjälper inte riktigt Den här gamla mannen-imagen Som jag har Nej, nej Fan, jag så fan Så vet du vad jag tycker egentligen Jag tycker allt Som var innan 2009 Suger 20. <laughs> Ereboj Fan vad jag gillar Den här senaste Du vet, grejen <laughs> Jag taggade in, in en app igår, den var helt ny liksom Jättebra ja. Det är till för ja, min... Fuck, jag vet inte <laughs> Alltså jag gillar jag, jag, jag ska bara säga Jag, jag tycker bara spela komplicerat, allting annat är väl bra Allt annat Jag vet inte, mest, jag, vet, jag har ingen aning, jag, vad vet jag? jag Jag har så dålig koll på saker Okej, okay. jag tror inte jag gör det, bara värre och värre <laughs> <laughs> Sluta prata Yes Det är ju um, Ja då blir det inte så mycket podcast i och för sig. Det är bara så tyst för jag är så att prata. Okej, okay, förlåt. Mm. Erik kan väl inte, inte framstå som en gammal bubbe. Yeah, yeah, yeah. <laughs> så Sen när Erik upptäckte liksom att uh, podcast alltså pod alltså pod är lite för modernt för honom så han igen. Sen <laughs> <laughs> vi kör skänkast igen. Erik kan må skaffa en FM sändare Ja, vi kör så i för nästa ja. vecka. Så han bara, it's a conspiracy! Det var kul, alltså om vi köpte en båt och köpte, som köpte uh, Pirate Radio kan röntan ihop i, mm. know, I Nice. Det var ju skitkul. Faktiskt. Ja, fast um, då måste vi köra, alltså jag tror inte det håller bara så, en, en timme i veckan. Man får typ bo på den där båten. Ja, då är pirater på riktigt. Mm. Det går ett 4-Minute-reds. <laughs> det ska bli Somalia. Vem Vem är kapten? Jag, jag kan vara styrman. Det känns som du då då är en sån här militär jaka. Blir man kapten då? Mer kapten än man inte har en sån. Här. Du råder större skägg med Ja, har jag haft. Jag har flera hattar. Men Sorry, så jag är kapten. Vad är du då? Man tror. Räderijägare. Vad var då? Nej, okej. Vad ska vi ha fått säga? Jag såg den löka filmen Pirate Radio. Med, mm. äh, eller nej, den heter The Boated Rock heter den ju på. Den heter Pirate Radio i några länder Men boat ja. Rock heter den Heter den så egentligen? Ja, ah, jag tror det och Det är samma gäng som ligger bakom Love Actually gäng, så varför, alla... varför, varför heter den Pirate Radio andra gånger? Jag vet inte, jag tror den heter så någonstans Bara för att folk tycker det är lättare att förstå jag vet inte. Men det är samma som man dröper om Till andra titlar bara för att mm, Men man... det är typiskt <coughs> Jag det för mig att det var en typisk svensk grej Att man Ge filmer ett annat namn på engelska Jag har sett några exempel på det i andra länder. Det här är Det här är rasistiskt Lyssna nu i Paris Eller i Frankrike -verlag. Det här är inte bra, det här är ju nygjort uh, Jag tror inte att de lyssnar uh, Men Jag uh, framförallt tror jag inte att de kommer att ändra tittar på att finnas Och komma ut liksom på 90-talet Bara för att jag störar uh, eller jag tror inte jag tycker det är mest kul Men det var filmen Cool Runnings Som handlar om uh, Jamikas första bobsled-lag mm. Det är John Candy som är med coach och spelar deras coach uh, Jag tänkte det var han som åkte på bobslederna <laughs> Själv Så var <laughs> uh, so the cool, cool Runnings heter den på Det går nog alltid mm. Det är så det överallt Förutom i Frankrike Det heter Rasta Rocket Rasta rockets. Ja. Yeah. <laughs> Varför är de den rasta tycker De är från Jamaica, de är säkert rasta farens. Mm. Finns det några rasta farens? Nej, de är inte det. Är någon? De råkar de bara vara från Jamaica. <laughs> ja, de är från Jamaica. Ja, ja. Jag sa, okej. men du är ju inte så. Nej, alltså. ah, jag vet kul Bara för att det från Rajka blir väldigt anti <laughs> <laughs> um, Men. Okej, de hade båtar då. Nej, men för det är hela ingen de, de, de står de, de, de åker runt och sänder rock'n'roll som inte de får sända Vilket uh, år? Det är bara som sex dagar någon gång. Mm. Uh, ja, jag vet inte. Det är väl det det går ut på. Uh, <laughs> men behöver vi de alltså, gör det ett tag i filmen sen är slut. Ja, <laughs> händer. Alltså, hela grejen går ut på. Det är någon... Det är någon um, vad heter han? Kenneth... Brannan. Yes, det är han som spelar... Han spelar någonstans när med regeringen som försöker stoppa dem här det. Um, <laughs> The establishment. Ja. Mm. De vill inte råka music. Uh, ja. ja men så, har vi, vad, vad ska vi kunna? För jag tror om vi skulle åka ut med en båt utanför var ska vi åka då? Ålands hav. Mm. Right. Det är bra. Det är inte jättekontroversiellt att vi säger Okej, okay, vi tänker snabbt köpa en båt och åka ut någonstans Ute för Åland. Det, det finns ingen kontroversiell musik längd. Ja, vi, vi ska vara, åka ut och som... spela Rolling Stones låtar. Vad kommer det inte kommer bli säg. <laughs> Det skulle, ja, det skulle vara om vi bara liksom spelar SS Marshall och sända det på radio <laughs> då skulle vi kunna uppnå samma nivå av kontroversialitet fast alltså det kommer inte vara en skönhet kontroversial... alltså, vi kommer att, de, alltså, vi kommer att ha fans som alltså inte det är inte en fans jag vill ha ja vi kommer säkert ha fans men jag, jag vill inte ha sådana fans aha känner jag ja då går det, inte. det blir inte så som om vi bara kör, kör deras koncept konceptet man kör massa Rolling Stones och sån Ingen kommer det kommer inte vara som i filmen Och jag tror inte det där händer Jag har aldrig någonsin varit med någonstans Där folk står dansar Som jävla idioter Utomkring er sån radioapparat så Hoppar på bord och så vidare Vilket händer varje gång Spelar vilken låt som helst Villan är det lite. nu liksom. Jag med Nåååå no. <laughs> Det här är mer danskål Men jag tänkte mer så, här. Jag har aldrig varit med När folk sitter och lyssnar på radio Bara själva hemma det kommer en låt Så hoppar de runt och dansar som idioter Bara för att de hör sig Jumping Jack Flash igen <laughs> Nej det var bättre för. <laughs> jag, jag, jag, jag tyckte att jag fanns på den tiden och minns det här hur ja, ja, mycket man ska uppska alltså, man måste ju måste ha uppskattat musiken mycket mer då när man liksom för det första liksom, när du hade den inspelad du på LP eller på tape. Mm. De slits ut. Ja. Du har liksom kanske hundra lyssningar på den där sen så är det, slut. Sen liksom, nu för tiden kan du bara så var det här. Ja, det är de här, Ray Scott Records kommer. Det kunde du inte göra då. Ja. Och och sen, och sitter man, sen sitter man där med sin liksom, MP3 som man har 10 000-20 000 låtar på Det är synd alltså ja, det är lite På sätt och synd. vis På sätt och vis, det är ju kul att kunna lyssna på Vad man vill när man vill Men ja. det förstör ju Man uppskattar inte lika mycket jag menar, Det är sant, jag, menar, jag minns på 90 talet Okej, okay, nu är vi tillbaka Jag är gammal <här> uh, När jag satt liksom så här. Uh, och försökt liksom uh, Ja, ja, ja, ja Spela in Alltså lyckas tajma in så att någon, normal, alltså, någon alltså, Bra musik på radio Så kunde spela in på band det, så mm. det, liksom, det Jag har gjort det också, det ja. är svårt ja. mm. Det är okay man, idag, måste, det. man måste känna igen liksom, den absolut första sekunden Av låten för att liksom Ja mm. ah, det är den Så man har bandet hela tiden också Ja mm. man måste liksom sitta med ja. tummen på Fingret på avtrycken <laughs> att säga. Ja det gjorde jag en massa ja, ja. Jag gjorde det också fast, eh, det var, Jag fick internet ganska sent eh, så jag gjorde det här när jag, i mina tidiga tonår mm. När jag hade hört någon låt på radio. Jag sov med radio på på den tiden Som Somnade till radio så det spelades hela tiden Sen körde de Jumpin' Jack Flash och du på Sagnet Nej, det you know. by, Bye Bye Johnny right. eh, Den hörde jag någon gång så tänkte jag Fan vilken bra låt, Fan, låt. den här måste jag liksom ha eh, så, så satt jag där Jag hade ingen ingen bandspelare, jag ville bara höra den igen Så jag satt och lyssnade på radion hela tiden Så jag, Någon gång per dygn så spelades då gällde det att det var liksom den tiden på dygnet Där jag var vaken Så det slutade faktiskt med att <går> Att jag vaknade en gång i natten <går> När den spelades bra Eftersom jag reagerade på det så bara, Nu är det den Nu jag ska jag vara vaken och lyssna Sen så var den slut Och <går> så jag Då hade jag fått min dagsdos av return <går> Bra Det minns någon gång man, Det var också en jävligt bra känsla När man, så, man spelade in en låt Och han inte riktigt stänga av innan nästa Men så visade jag bara en tillåt man ville ha ändå Mm, uff, då var det bra. Ja jag hade en perfekt. Inspelning av Fridolin Alabama på någon. Så bara då kan det bli så för det bara var innan efter en annan låt. Nice. Det var bra det var i man kan ju säkert göra Ja, när, när jag fyllde kan det varit 10 något sånt där. Så det var hade... samma jag fyllde typ 30. <laughs> ja, okay. mm. ja, nej men det var ju uh, 15 år sedan Det är glada 90-talet. Ja. Nej, jo. Slutet på glada 90-talet. Slutet på det. Ja, 99 så det är. Ja. Eller om det var tidigt kan, kan ha varit åtta Men whatever Det är slut okay. av 90-talet ja. i alla fall <kör> Då hade min morbror gjort Ett mixtape till mig Och så du räcka på det. Och så du räcka på det. <laughs> Nej men, men eh, eh, A-sidan Alltså det var så här helt vanligt A-sidan var Beatles Och B-sidan var Massa 70-tals rock ja, Nice eh, Bland annat första hälften av <laughs> Stay with the heaven ah, ja. <laughs> eh... Så jag, bilden jag hade av Stereo to Heaven fram till för några år sedan var att, det var, typ att för det var en veckan. väldigt lugn låt som började med flöjt. Sen slutar den väldigt abrupt. Ja, det är så då. Men den här biten låten som heter For No One har jag hört den, ja. den. Han spelade in från LP till tape liksom. Så det var lite, jag tror att det var antingen var skivan repig just på det stället- så den går så, här, your day breaks, your mind aches, you find it all over. I alla fall. Eh, på den här skivan, då blev det så, här, your day breaks, your mind aches, you find. <här> så jag hade, jag har fortfarande när jag hör den låten så tänker jag fortfarande. Att, ja, du var som sjunger. Ja, typ för det låter precis så. Det är så, alltså, det är ju en, um, jag minns åh, vi kan vara Det var någon, jag gjorde en mixtape, Nej, inte mixtape, jo, jag gjorde det. Fan, var det? Jag hade spelat in någon Jag, jag skulle jag skulle till jag, skulle, jag skulle på bröllop i England ja. Ja. Och jag skulle spela in lite låtar med mig Jag tror jag spelade in uh, Om det var Master Puppets Till mm. något sånt Det var antingen eller Red Lightning uh, Till band för att kunna ha med mig mm. um, Och jag hade gjort, Det fanns någon som en inställning På min, min mammas uh, stereo Så att jag tror var om man skulle kopiera ett band Då kunde man ställa in så att Det gick snabbare så det de tog, de tog korta sidor tid att spela in allt det ja. uh, Men det funkade bara från band till band. Såklart. Mm. Så det hela blev att göra det liksom någon från av jätte-weird, disharmonisk variant av Masterclass, <laughs> fast som till, till chipmunks liksom. <laughs> <laughs> Jag blev ledd av det. <laughs> ja. Fattar du hur absurt det måste gå? Jag kan inte vara avdukt. <laughs> Spel liksom jätte på liksom 40-onde bandet där ja. på, på internet. Någonstans har jag faktiskt, jag köpte ju Black Album på band. Mm -hmm. Jo, ja, just när han släpptes på TV. Det var hon sista de gjorde. Nej, Load måste släppa band också. Ja, det gör jag. Jag tror jag. Mm -hmm. Jag har ja. mm. det. Han bildade framför dem. Men sen hade man gör inte så länge uppenbarligen. <laughs> Det är tack och lov. Men de har ju börjat trycka många skivor på LP igen. Ja, det tycker jag är coolt. Framförallt inom elektrobranschen, vilket är väldigt ballt. Ja, vi har född de, folk, de sådana som Svan jag tycker att det är DJL. DJ, LP. Ja, ja. Alltså, och sen så... Det är väl lite det som vi pratade om förut, att det är lite av en ansträngning faktiskt att spela musiken. Ja. Och det, folk säger ju att LP låter bättre, men det gör det ju inte. Det är ju ansträngningen bakom som gör att det känns bättre när man... Ja, men det finns något vi Jag menar jag, när jag var. Ja, på... men det är ju det som, är skärmen. Det är som man... jag skärmen Jag minns jag, jag jag någon gång så DJ och han hade eh uh, settliga alltså Four hade han med sig. Mm. Så vi körde ju um... When The Lovey breaks fast spelade det som man hör liksom det så här. Yes. Det, var, det var jättemysigt. Ja, det är fint mysigt. Just den där kvällen eh, där... <clears throat> Den där när kvällen som eh, vi spelade in. Dagen efter sen då hade jag suttit hela kvällarna och lyssnat på just LP-skivor. Eh, hela kvällen en kompis som har en jättestor samling ja. eh. och det var väldigt mysigt för det var väldigt ja. mycket obskyra <laughs> skivor. Bland annat några som aldrig har släppt till CD och ja. saker. Mm. jag har en gammal när jag var med Pearl Jam fanclub under några de man skickar ut så man får ju, alla fans får ju en så julsingel som bara de får ju en det är på vinyl då ja. så jag har, har, har två sådana hemma som eh, jag, jag lyssnar på dem sen också men eh, Mm, ena är inte bara liksom på de som är jag, jag tänker låta det räcka för nåmåra. <coughs> jag eh, har jag äger en LP-skiva. Det kan du rända. Paranoid. Ah, ja. I mint condition. Va? Från eh, 70-talet. Där kan ju liksom vara. Den är ganska värdefull. Spar alltså, spara på några år till kanske vi kan köpa den. Jag tror nu kan man. Eh... Nej, det är, det är jättehöga siffror, men det är väl så alltså... delen av 100 spektrumet så det är väl. Fem, sex, sju hundra småkott för den men så. Det är bra, så mer. Så att... Ja, alltså, men den har ju liksom mycket större friktionsvärde för mig. För alltså, den är ju... Den är inte alls repig för det första. Har du lyssnat på den då? Jag lyssnat på, på den två gånger. Nej. Hade den varit i själva fortfarande inplastad? Mm. du haft liksom... Du har haft en lägenhet, inte en lägenhet, men du har haft en hyra över Ja. Och det finns ju alltid, det är så mycket man ska inte underskatta Hur människor samlar på saker, de fan de vill ha saker Om det är bra skick så kan du få vad som helst för det ja. Jag hörde att äh, Min Condition Walking Dead nummer ett, alltså första äh, issuen i serien mm. Den första tryckningen äh, Såldes på, en, äh, såldes på äh, någon jävla ställe i New York För någon auction, auction house för det på 10 000 dollar What? Ja. 10 000 dollar? Ja det är 60 70 000 spänn ja, ja. Det är helt okej. Oj. Och den kan kosta vad då? 5 dollar? Ja, när de är ny så kostar det nog. Ja, sist ja, nuvis kostar det som vilken Comic som helst. 3,99. Vilket blir. Ja, en bra, bra investering. Ja, då smartar den killen att köpa den. <laughs> det är också så, om jag har en tidsmaskin skulle jag framöver åka tillbaka och köpa lite sånt där, Och Så bara plocka med mig till nu, och bara till vi har. Den är helt ny. Ja, yeah. ska jag köpa liksom hela. Om, om jag hade oberedsamma pengar, jag skulle inte flytta. Jag tror att jag skulle, jag skulle köpa ut mina grannar bara. Och ha en hel... Så att jag har huset för mig själv bara. <laughs> Fett. Så typ så här, så kan jag olika så här... Istället för att jag har tv-rum, jag har en tv-lägenhet. Då kan du faktiskt starta en klubb med The Block That Rocked. Ja. <laughs> så kan jag, typ, så här, jag har typ så här, istället för att jag har tv-rum, jag har en tv-lägenhet. Jag kanske har Allting är bara... TV-etage. Det yeah. är Jag kan ha säga, så här, ska vi gå ner till... Uh, Ja, I oh, Karlsson Ja Nej nej nej Ä den heter Jag kan ha... <laughs> uh, Ja jag kan alltså, Framförallt Det var jävligt gött okay, Så so jag fixar som tag Ha en so pan Panorama view hela Okej okay, Kallhäll Det är inte så är mycket skog är... <laughs> Ja inte så mycket längre De håller på att driva ner massa För Citybanan Vad Ska den gå där? Jag tror det Det, är något med det. De, de har någonting upp med det hmm. För att citera Jag tror det är Joni Mitchell they paved paradise To put up parking lot Eller Commuter train station. They also have some misheard lyrics, some you always thought. I thought they yelled the whole time that the text They they paved paradise to put up parking lot. Jag trodde alltid det var, they pay Paris put a fucking lot. <laughs> de fan vad hon grov på det här. Hon fan, hon är hård mot det Hon tycker inte det här. Men hon a fucking lot eller a fucking lot? A uh, fucking lot. Jag tror inte en fucking lot just for fucking. De har <laughs> inte mycket stånd där. Det <laughs> oh, är en drive-in-bio. Ja, jag vet inte. så drive-in-fuck. Ja. Let's go to the fucking lot Så såra inte. Eller paid Paradise to put up a fucking lot. Ja, för och det som där eh eh BJ, det BJ's så typ jättemycket. Jag vet inte när där där played the funky music, det låten. Vem körde gjort den? not inte BJ's. Inte. Creed som har gjort en cover. Nej, han gjort en cover någon gång. Eh, Bon Iyam kanske. Ja, för att hur som min mamma hatar den låten. Till ska förklara, det är inte fucking music. De trodde såhär, varför? var någon inte såna sådär de svarar. Men det är inte det som är texten. Det är fucking music-wise-boy. <laughs> <laughs> oh, bring in the fuck, bring in the noise. Ja, <laughs> oh, det är kul ah, och sånt där. Vad heter det? Band. Mm. Huh? Extreme. De har gjort en liten pan på det också. Antar jag att det, för jag har hört samma misstag. If you don't like what you see here. Get the funk out ah, If you don't like what you say Get the fuck out <laughs> Nej men det var ju det där Det var ju en game under typ sent 90 Nej tidigt Ja, typ ja ett, jag tror att Det, det är medveten för, för De delar med det där För det var ju för jag minns den där Med censurerade skivor man kan all, I USA är det väldigt vanligt Man kan köpa en vanlig version Och en clean version Av alla alla, alla, alla skivor som har en läskig Parental advisor Yes vi kan köpa, det finns en. De, de, de, de flesta gör så för att liksom, de vill tjäna pengar, de släpper två versioner En Så mer okej okay version för kids och. Mm. Uh, och explicit. Ja, det de gjorde det de gjorde för liksom, så att de, de bytte ut bara alla, alla fax mot funket ett tag. Så men, det finns några M&M 9 att få tag på den så här, mycket, jävler funkar lös där alltså. <laughs> Dedicated to, how I'm fucking you. Till inte bara hantera hostile. <laughs> You're making us fucking hostile. <laughs> <laughs> det är bra grej, det är fint. Censur är, det. men det är ändå. Ja, men det skulle ju om jag om det det skulle kunna vara koncept hur då vi hittar vi fortfarande på den här lök, alltså censurerade skivorna körde <laughs> Så jag yeah, tycker: you, I want to go to the I want to Vilket är lite kul med tanke på liksom bandets image. <laughs> <laughs> att de, de är liksom funk the system. No, funk the system. Oh. Det låter kul. Jag hade inte tillräckligt groov i det här systemet. Typ, funker, funker gently. Funker, funker, funker gently. Och uh, finns det mer? Det finns ton av funky music. Ja, uh, fucking music. Funking. Vad vet det? Sjutsammans. Det är bra, det är fint med saker som Det är kul om... alltså Det blir så tydligt Alltså det är bättre att bara ta bort liksom, vissa ord som var långt, Än en pipljud som de körde med ett tag Vilket sabbar hela flowet i låten Ja, men det är minst lika irriterande när ordet försvinner ja, Man, tänker, menar, om, man om... tänker inte lika mycket på det, men men... Säger det vi säger, jag vet, Ni vet inte vad vi lyssnar på just nu uh, Men att det kommer att, så här, om det var så nu Att det är någon sensorerad bit där, Det kommer att försvinna ett ord och vi skulle inte lägga märke till det. Nej, nej men ja, det är man här casual lyssning Men om man sitter hem och har liksom ärligt laddat ner en pirat. Ett pirat <laughs> ja, alltså, nej, om man, nej, om man har anförskaffat liksom, musik från internet eller var som helst. Ifrån, och sitter och lyssnar och tänker att ja, oh, fan, vad nice, nu ska jag lyssna på den här låten. Och sen så liksom försvinner en del i låten. Det är liksom bara helt tyst. Ja. Allt det förstör ju hela grejen. Alltså, speciellt om man har hört den innan, man vet hur den ska gå. Men när jag tränar, jag är tränare, så ibland har de bandet igång Men någon, de har börjat censurera saker Det är peep-ljud Peep-ljud? Ja, de, de gör ju det I alltså... låtar eller i det... Det låter det Eller låtarna framförallt Men alltså, det kan ju inte vara allvar, Det måste ju vara någon slags i ögat Jag har ingen aning, jag vet inte För det där har ju blivit lite av en kulturell mm. grej alltså, Peep-show Peep-show -peep är ju att titta i och för sig men... <laughs> det, är <gott. laughs> det är ett dåligt exempel, väldigt dåligt exempel Ganska, men ändå ehm... Jo, men alltså, I'm gonna, I'm gonna be you. Yeah. Det, det är ju inte för att man inte vill säga utan det är bara för att det är en kul grej. Jag vet inte den fantastiska låten uh, I'm, I'm fucking Ben Affleck? Har du hört den? Jag tror jag skickade den till den. någon Har du sett den? Ja, mm. känner igen. För det är originalet en fucking Matt Damon. Som Sarah Silverman gjorde en liten musikvideo. Just att I'm fucking Matt Damon. Som, uh, on, just, on Matt Damon, som man skickade sin... I'm scene. fucking Matt Damon. Ja. Or I'm fucking Matt Damon. Alltså... Verbet. Ja. <laughs> <laughs> och uh, till hennes uh, då var Jimmy Kimmel. Och som svar för det gjorde han, han fucking Ben Affleck. det är det det, det, det, coola med det. Om man inte sett den finns på Youtube det är fantastiskt för det är uh, Sir Silverman's ja. låt helt okej okay. Hans Hans är mycket fett för han tar in tipsar det hur många han gjort så här we are the world Arctic raconos in mustard. Han har en massa smör i en studio och sjungit igenom mitt. Det ser massa alla hörlurar och diggar ja. och det är alla ja. typ väldigt mycket udda ja. udda ja. människor som är med. Det är uh, den Robin, sämsta sidan av 80-talet. Robin Williams är med, <laughs> Hella Good Charlotte, uh, Don Chidal, uh, Meatloaf, Harrison Ford. <laughs> Harrison. <laughs> <laughs> Och det hela grejen i den blir ju roligare med beebjudet. Då sjunger någon så här: Jätte mäktig i Saw We're the World of Fame med beebjudet. Det var ju kul. Att Just Groban är med i hennes väg. Ja, men det är mest otippade. De försöker liksom så såhär... Robin Williams försöker liksom köra i samt inlevelse som vi som när We Are The World-aktig. Like ja. Man sjunger ja. såhär, det är så mycket känsla. Vi har tillfället måste hälla vatten på sig själv. Liksom. Han blir så varje, han blir så... han är så igång. Jag, jag tydlar i och för sig inte en sekund på att Robin Williams skulle kunna bli så igång. Jaja, nej ja, men alltså, alltså man ser när han står upp. Han är ju dryper ju och svett liksom. när han är klar det är liksom. Dryper och när han är klar och det pyser typ ånga ur öronen på honom. ja, ja. Ja, det är Men där fungerar det, det med pipi. Jag tycker annars för sig. Varför kan man sen så göra det? Anledningen att de där pipierna är i USA är inte det på grund av den här moralhögen. Ja, det var ju. Um, det en väldigt bra film om det som får ju jättebra att komma ihåg den Men det är med um, Jason Priestley, han spelar hans Brandon i uh, Beverly Hills 90210 det var 20 mm -hmm. Det gamla. Ja. Mm. Uh, han spelade, vem, vem spelade han så? Är det? Brandon. Är det han med det snygga håret? Alltså det är som att säga liksom Det är som att kalla på Alltså är handen han den svarta Kolla på vad du säger Alltså säger det Är det han den svarta <laughs> <laughs> Men, um, Han som Okej okay. Om vi inte har sett Beverly Hills Serien börjar ju med Att en familj flyttade Beverly Hills Uh, har, han, har han slags slagsmål på en uh, skol? Uh... Nej, det kanske kommer. eller men... nej, det är Will Smith just. Will Smith. Uh, det är inte därifrån flyttar dit. Uh, han flyttar dit från sin <laughs> eller vill flytta dit det. är, han, um, det, det, det, det är ett, äh, Familjen är ju det är två syskon i familjen då. Uh, Brenda som spelas av Shannon Dorothy som till slut i exempel vad de möter och sånt. Uh, och Jason Brizzly spelar Brandon då. Uh, Nästa skola är Jason i min film. Som hette, Jag tror det hette någonting med sensor eller uncensor, något sånt där. Och det handlar ju om den där rättprocessen som jag tror var Al Gores fru. Ja, oh, mot Frank Zappa. Frank Zappa, eller Frank Zappa vittnade. Ja, ah, där vittnade. Ah. Uh, så det var han typ D-Snyder. John Denver var ju där också? D-Snyder, inte världens bästa vittne. men det är ok. D-Snyder D. spelade sig själv, där sig själv. Men Frank Zappa kunde uppmuntra det där för han var död när filmen gjordes. Ah. Mm. Det är, det är, så den är helt okej. Okay. Uh, och det roliga med den här filmen är ju Alltså, de, alltså som du vet, de vann ju inte uh, För att uh, nu är det såna här Lappar på alla hela skivor uh, Vem var det som spelade Frank Jag minns inte Det skulle ju kunna vara Soap Nazi Det var inte han Men jag ska kolla upp det sen när vi Anthony tar Anthony men... Quinn <laughs> <laughs> <laughs> Nej, det var det, det, uh, Cuba Gooding Jr uh, <laughs> Anthony Quinn skulle kunna spela Frank ja. Om han inte hade varit så gammal I så det var inte han tror jag uh, Men det, coola, det roliga med den här filmen är ju han funderar hela filmen och kämpa för liksom, Att musik ska inte liksom, vara censurerad Hela biten mm. uh, Och uh, De vinner ju inte som sagt såklart. För att, som du vet så vann ju inte Baserat på Vann uh, ja. presidentfruarna ja, <laughs> <alla> president <-truar. laughs> ja för att det, det, det, de, de, de vill ha Kristomärken på alla skivor mm. Men i slutet av filmen Han är hemma Hans hörde hans unga lyssnar på någon så här rappgrej Där bara, jävlar vad det är Motherfucker hit och så vidare med atmosfärer som fan. Han kommer in bara, vad fan du på? Jag ska se det här, jag slänger av. Han säger bara, vad håller du på mig? Så kom på och bara, <laughs> aaah, har också blivit en sån. The Banor has become the Ban... The Banor has become the ban The Banshee. Nej, they're gonna... The Hunter has become the hunted... Teacher has become the... Kan man kalla liksom någon... A djur som du jagat med The hun Nej. Jag har aldrig hört det Let's get out in the woods and shoot us some hundis. Jag vet inte vad det låter som att någon stam någonstans ska vara hjärna. Hundi. Ja, precis. En sån här stam som skulle kunna få döpa en större stad i the Midwest. Yes. <laughs> Men så är det. Men så är det inte. Men, eller, uh, fan, nu är, vi ett, nu är vi uppe i, jag ser inte. Mm, en timme uh, sex minuter. Uh, Något mer, du känner att du vill lätt... Oh, no, fan, har du några roliga stories från din taxiverksamhet? <laughs> uh, I don't recall. <laughs> <laughs> Kurs, du kanske inte får berätta sådär. Nah. Eller, alltså, jo, jag, alltså, det är tystnadsplikt och sådär, så jag får inte... Berätta vem som har gjort vad Men jag kan säga att det, Jag har inte så mycket på lager Som man skulle kunna säga Jag hoppas säga. att det kommer För du får ha lite roliga Det kommer pass. säkert ja. uh, Men har du haft några Det kört... ja, får du inte berätta Men du kan. har du berättat vem Har du kört någon kändis Ja Really? Yes Alltså jag räknas inte du vet du vad <laughs> oh. Jo, men det har jag gjort Om jag bara rablar så säger det du. Om du är bra på att läsa ansiktsuttryck Så kanske du Okej, okay. <laughs> <There's> Harrison Ford Push at Harrison Ford Förlåt, förlåt, okej Robert Downey Jr Jag tror det var Daniel Vito Nästa. Joe Pesci Nej, det de, so, de, de, de var Joe Pesci du, du, kom, du kommer inte komma dit det är... Jag tänker bara att Joe Pesci Är jätteärg på dig Du berättade nei, nem, nej, jag, tänkte mer så att, jag vet inte, det blev dyrt av, jag vet, av, av Du har inte sett liten vapen Men han, han är med i den e, jo, Jag vet att han får vad han vill ha de man, de, Leo Gets ja, jag sa, Men Fuck you at the drive-thru First step jag har bara sett Joe Pesci i gangsterroller Okej, okay, typ alltså han spelar han har typ två gör två saker. Han spelar uh, gangster och sen spelar han Leo Gets. Leo gets. <laughs> så <att> han kan <laughs> spela Leo Gets länge ja, och han spelar skurken är som hemma i jungeln gangsteraktig, så här small time crook. Men ja, uh, uh, Leo did not Gets i den filmen. <laughs> Leo Gets <laughs> in jail. <laughs> men de, de, de två skurkarna är så alltså, fine att Joe Pesci det går ju ja, alltså, han ska jag gå inte säga jättebra, sen har gjort någonting, Sen little weapon 4, men um, Andra killen, vad fan är du han heter? Den är det lite? Nej, han är inte med i... i uh, han är inte med i en som är ja, ja, han. Uh, ja, det är han som är med i... Uh, den där Mary, exempelvis. Ja. Han är med i Groundhog Day också. Nej, nice. just det. Men han gör han ingenting, va? Men han, han har... Jag tror hans karriär är ganska platt. Han, han gör alltid så här... Halv... biroller. Mm. Nej, så. Typ. Men han slår mig som en typisk snubbe som är med i någon serie. Var det han du körde? Nej. <laughs> Men det är kul, cool, fan, det är kul. Cool. Du är värsta Du är Living large Living extra large. I, eller sig, I alla fall med Jämfört med förut Fan, ja. man har så jävla omställning för, dig, för det? För vi pratade om det går lite Att du säger, Gick för nu verkligen och no du Gjorde ingenting Det här och ja. det är det du gjorde Per vecka Ja, nej Mer eller mindre Jag kollade på några Seinfeld-avsnitt också Det vet du, jag gjorde Seinfeld och spreadcast <laughs> Och nu är det du, jobbar du typ hela tiden Ja Känns det bra? Ja Bra för, ja, jo, det är bra Pretty good pretty, pretty, pretty good. Så vi ju träffar killen från Home Alone, det är ganska god med. <laughs> Men det var ju inte ja, Jag kommer säga att det var han ja, okay. Jag kommer säga att du är ni homies Och därför får inte vi ses länge, för du hänger med dig <laughs> Ska vi kolla varandra? Nej, skit, är ett Han äh, långa sönder. Han som inte är Joe Presci. Han som får en spik i foten uh, Var det båda det? Vad sa du? Var det båda det? Ah han har ju satt spikar i trappan ner till källaren där i Home Alone 1. Okej, okay, uh, Jag ska kolla vad han heter. Vi måste veta vad han heter. Jag får stryka den i ansiktet. Ja, det får han också, vår ja. Någon färgburk. Home uh, Alone. Inte... Flickor, ah, det är inte med kula kalken. Okay. Daniel Stern. Heter han så? Ja. Så du är Daniel Stern är kulare, alltså. Okej. Okay. Ja, så han tre liksom... Okej, okay. jag ska kolla om han gjorde någonting senast. Jaha! Ja, jag är fortfarande så. Ja, ah, 2013 senast han gjorde. Ja. Ah. Har ah, ni minne girlfriend in a coma? Mm. Är det en video short? Det låter som en video short. Nej. Det ser inte ut så. Nej. Ja, uh... ah, den är inte kommit ut än. Ja, ah, han verkar vara ganska... Det han står som andra namnet här. så han alltså verkar bli... Fan, han verkar... Ja. Det är så att hon var, ja, ja, i, i Girlfriend Unicoma ja, Jag trodde det var andra namnet i uh, Home Alone ah. <laughs> yeah, kommer, Det är kul att säga, kommer. Unicoma Det handlar om att uh, det är en tjej som vaknar Så visst att hon är, en, hon är hemma Helt själv Och Joe Pesci Och Daniel Stern kommer Ska jag hemma stöd? Vad är de som heter? Vattenkrans uh, the, the, the Wet Bandits The Wet Bandits <laughs> uh, Just det. vad heter Joe Pesci då? Han heter uh, Harry och Marv, sådär. Uh, just det. all right. <märksam> Harry heter Joe oh, Pesci och Marv heter han då. Mm. Uh, Joe Pesci? Vi kollar Joe Pesci lite fort, för, jag, jag måste, för du kan bara fråga Daniel när ni ses nästa gång, men. Um, uh, Okej, okay. oh, jag nästa gång han var I med mean, någonting som heter The Love Ranch. The Love Ranch? där uh, bara Love the Ranch. Ja, jag så laddar ut. Eh on song skate Charlie Bontempo Det låter lite ganska. Bontempo, ja, det är definitivt ganska. Ja, i att... den <laughs> La Jag tänkte att först det att hette Love Ranch och sen så tänkte jag det låter som en poor <laughs> <en laughs> och sen sa <laughs> jag nej, det heter Love Ranch. Uh, jag Ja. Okej, ja. A drama centered around a married couple who, who opened the first legal brothel in Nevada. Okej. han i Ja, ja, det är den där, ja, yeah. just. Det. Ja, oh, han har också den, han var ändå huvudrollen. Ah. Good for Joe. Hur förtjänar han? Färsig. Ja, <laughs> Tycker det är kul att han gör saker. Ja, ja, visst. Det är bra. men han ja. gör saker, du har jobb. Allt är bra i världen. Ska vi avbrunna det där, kanske? Ja. <laughs> ah. Det, det var kvägast. Avsnittet är med... nu... 22? 22? Uh, För andra är någonting Jag kan inte förstå Jag tänkte det är här. Det får bli vår grej Som vi kör När han inte vill Saker inte vi Skulle prata om Det är en helt annan podcast Nej det är skökkast Fast det är inte liksom Det är som en säga, Spin-off nästan Okej förlåt Det har varit skökkast Jag tycker Jens Så Det var väldigt så. Oh Yeah, uh -huh.